Сторінка 28. Про дерев'яного коня, який кинувся у вогонь, щоб зігріти свого господаря Про вовка, котрий летить над світом Про скарби, від яких злодії перетворюються на гадюк Про поцілунок срібного леза, яким посвячують у герої Про, ох, якби ж то духи, кухлики, склянки та філіжанки вміли слухати інших та хлюб хлюб безперестано дрімав і прокидався тільки тоді, коли мама наливала молоком. Дзень-дзень лісеньким днями пустував, посміючись із власних жартів та очікував суботи, коли тато купив пепсі. А пих нізащо не бажав слухати нікого, крім себе. Якби ми були господарями цієї шафи, казали вони, ми би давно виконали обох диваків на сміття. Який же з них зиск? Вони нічого не роблять, а лише займають місце, де могли б стояти самовар чи шатківниця. Вони небезпечні чужинці. Їхній час уже минув. Якось я необережно взялася за кухлика. Він вислизнув, упав додолу і розлетівся на крихітні скалки. Дільничний лікар сказав татові, що пепсі кепсько впливає на дитячий шлунок, і відтоді він більше не купував цього напою. «Скрянку ж мама десь...»